День і ніч б'ють пороки, і марно. Від світанку і до темноти лізуть по зв'язаних драбинах на ніздрюваті стіни то мене собудея, гуюка та борундаля, та досягти вершини не зумів жоден з них. Уже не сірими були ті стіни, а стали червоними від крові, і все даремно. Батий лютував. Скільки багаторів загинуло, а скільки поранених, скалічених, так можна загубити все військо. З ким же йти далі? Він стояв на горбі, приметеному снігом, в оточенні темників та найонів. Серед бронзолицих безбородих монголів виділялася густа темноруса бородавої води Дмитра, якого стерегли бестроки кашиктени Єнхана. А позаду кутався у витерту верблючу опанчу, накинута на кожуха, доман, що сподобався Батиєві, чи то собачою відданістю, чи досить виразною монгольською вимовою, чи тим, що не міг зрадити, бо заложниками залишилися в Бату-сараї його старі батько, мати, жона та діти. Усі похмуро мовчали. Субедей заплющив очі і, здавалося, дрімав. Батий помітив це і розсердився. «Ми не спати сюди прийшли, а вирішувати, що нам далі робити з цією клятою фортецею, підвищив голос. Думитре, може, ти порадиш? Дмитро здивувався. Ось уже більше місяця Батий тримає його біля себе, ніби навмисне показує, палаючі села, взяті приступом зруйновані міста, купи трупів ні в чому невинних людей, навіть тих, хто і меча в руках не міг тримати, чи то через старечу чунеміч, чи через малолітство. І, видно, втішається, бачачи, яких душевних мук зазнає гордий полоненик а перед зором воєводи в одну мить зринули три події, що потрясли його. Залишивши напризволяще до дотла розорений і вкрай знедлюднений Київ, Батий білгородським шляхом рушив на захід. Ішов широко спочатку понад Ірпінем, потім понад Верхньою росю. І всюди лилася кров, горіли села й городища. Від смердючих димів по всій київській землі почернів снів. Народ гинув, але не піддавався. І ось показалися високі воли колодяжина. Як і всюди, Батий послав послів до колодяжинців, щоб здалися без бою, але ті не захотіли їх навіть слухати. Взяти і спалити, а мешканців перебити, наказав Батий. Однак легко сказати, та налегко виявилося взяти – Вели колодяжі на високі і міцні. Дванадцять пороків з ранку до вечора і з вечора до ранку кілька днів гупали безперервно і нічого не могли вдіяти. Час минав. Батий міг ждати, але не хотів, а колодяженці не могли ждати, бо з кожним днем все міцніше здушувала їх за горло кислява рука голоду. І тоді Батий об'явив їм, «Я поважаю мужніх, відчиніть ворота і зі зброєю, жінками та дітьми йдіть собі на всі чотири сторони світу. Я вас не зачеплю. Слово великого Кана. Почувши цю брехливу обіцянку, Дмитро сподівався, що колодяжинці зрозуміють, що їх обманюють і дадуть гідну відмову. Як же він здивувався, коли побачив, що ворота города відчиняються, із них виходять попи з кропилами, церковний причіт з корогвами, жінки, діти, старики і нарешті воїни. Божевільні! кому повірили?» – простогнав тоді він, хапаючись за голову. «Кому повірили?» Його болісний стоїн, мов би, став знаком для туменів, що стояли у мовчанні по узгір'ях. От уж мить вони з диким ревом ур Кинулися з усіх боків надовірливих людей і почали бити, різати, колоти, топтати кіньми, не жаліючи нікого. Болісно-жахливі крики знялися від землі до неба і там поволі гаснули. Ні, то не крики в небі згасали, затихали. То навіки замовкали тисячі обманутих колодяженців, устилаючи своїми трупами і зрошуючи своєю кров'ю рідну землю. Лише кільком сміливцем пощастило мечами прокласти собі дорогу крізь ворожі лави і лісами та байраками пробитися в невеличке сусіднє Болохівське князівство. Думка, як блискавка, Митті перенесла Дмитра з під стін колодяжина на границю Болохівського князівства. Коли Батий з військом кількома днями пізніше ступив на Болохівську землю, він не повірив своїм очам. У чистому полі на снігу стояли на колінах тисячі людей і жодного з мечем, луком чи бойовою сокирою. Хто це спитав Батий? Торджумани хутко помчали вперед і незабаром привели кількох знатних людей, які піднесли ханові хліб сі. «Ми, князі та бояри балахівські, – сказали вони, – ми почули про твою силу і вийшли просити пощади, бо не хочемо розділити долю колодяженців. «Обійди, великий хане, нашу землю стороною, і ми довіку будемо твоїми слугами. Ось наші дари тобі!» І поклали на простелені рушники золоті та срібні келихи, тарелі, каблучки, сережки та гримні. Засмагли на морозних вітрах батаїве обличчя, проясніло – «Моя слово за уйомника йде попереду мого бойового коня», – промовив урочисто Саїнхан, звертаючись до монгольських тайджі царевичів та найонів. «Бачите, ось що таке страх! Я провчив колодяжинців, і тепер не тільки прості люди, а й самі князі прийшли до мене і готові служити мені!» Ой ой є, схвально закивали головами царевичі. «Це добрий знак!» «Ми провчили урусутів у Києві та Колодяжині, і тепер вони будуть піддаватися нам без спротиву». Прояви до балахівських князів санінхани своє милосердя. Батий наказав, щоб болохівці підійшли ближче, і коли ті стали перед ним, урочисто прорік. «Я, Батукаан, посол царя Небесного».